La masia de Can Riera ja és de propietat municipal. L'alcaldessa de Tia Nacer Pujol ha signat aquest dijous l'acte notarial que acredita que la finca situada a la zona de la plaça de la Vila ha passat a formar part del patrimoni de l'Ajuntament. L'operació ha costat al voltant de 132.000 euros al consistori municipal i es preveu que l'espai sigui utilitzat per equipaments culturals, tot i que no es podrà començar a ocupar immediatament perquè la finca requereix rehabilitació. Amb signatura notarial es posa fi a un llarg procés de negociació que s'ha allargat diversos anys i que ha passat per l'arma de diferents governs municipals. De fet, l'alcaldessa de Tiana ha volgut destacar la feina feta durant aquest temps. Sí que vull fer una felicitació expressa a tots els regidors d'Urbanisme que van intervenir en aquesta compra complicada, molt llarga, d'aquest patrimoni. Començant per el Ferran Almeida, pel meu company Ferran Almeida, que ja sé qui va arrencar aquest procés, continuant pel regidor Joan Pau Hernández, que sé, em consta que va treballar moltíssim el tema durant l'anterior legislatura, i també continuant amb el regidor actual d'urbanisme amb el meu company de govern, Ricard Fabra, que justament va acabar de negociar amb la Generalitat unes quantitats monetàries L'adquisició de Can Riera és una notícia important dins del procés de recuperació del patrimoni històric del centre del poble, que s'emmarca dins la compra i la restauració d'espais com la Masia de Can Baratau, on actualment s'hi troba la biblioteca o el jardí Lola Anglada. Pendent està la Casa de la Palmera, que es projectava com un edifici ideal per ubicar el Museu Lola Anglada. De fet, degut a la proximitat de Can Riera amb la Casa de la Palmera, també s'havia contemplat la possibilitat que aquest nou espai municipal fos la seu d'una fundació que s'encarregués de gestionar el museu. Però la seguretat el econòmic actual fa que el govern municipal no es pugui plantejar fer grans projectes al voltant de la masia, ja que, entre d'altres coses, necessitaria una gran inversió econòmica per la seva rehabilitació. De moment, el que es farà serà el manteniment mínim de seguretat de la finca i el que sí sembla clar és que l'espai es dedicarà a activitats culturals, tal com ha confirmat Esther Pujol. Crec que el que representa per Tiana és, sens dubte, el tenir un patrimoni que va configurant de mica en mica la recuperació del patrimoni històric de la plaça de la vila, del carrer Elole Anglada. I per tant, a més, en una destinació d'equipament cultural, però si més no, donat que el temps en què estem vivint doncs és un temps d'incertesa econòmica, jo crec que s'ha de pensar molt bé quina és la destinació que aquest Ajuntament i que els veïns i les veïnes de Tiana li voldrien donar. L'alcaldessa de Tiana també ha subratllat que l'adquisició de nous espais municipals és una bona notícia en el sentit de tenir la possibilitat d'anar eliminant el pagament de lloguers per la ubicació de serveis que suposen una despesa fixa molt important per l'Ajuntament. En aquesta línia properament es procedirà al trasllat de serveis socials, al punt d'informació juvenil i al casal de joves a dependències municipals. Ràdio Tiana: Serveis